hogyha közben elel is róla, is közben elel is, Urunk, a te közelségedből mégis köszönjük néked, hogy valami van bennünk, ami hozzád vonz. Nyilván, Urunk, a te hívásod. Nyilván a te végtelen nagy szereteted. Nyilván az a könyöret, az az irgalom, amelyet megmutattál nékünk a Jézus Krisztus által. Urunk, el sem tudnánk már szakadni te tőled, és köszönjük, hogy most újból itt lehetünk és együtt lehetünk Te veled. Igen, Urunk, benned bízunk, ahogyan énekeltük az elébb, és tudjuk, hogy nem szégyenül meg az, aki Te benned bízik. És szeretnénk jobban bízni benned. Szeretnénk bízni benned, Urunk, úgy, mint a mi bűneinket megbocsátó, kegyelmes Istenben, mint a mi életünket vezérő, hatalmas, gondviselő, úrban. Szeretnénk úgy bízni benned, Urunk, mint akiről tudjuk, hogy jössz, ítélni elemenek és holtak fölött, adhát, hogy ez a mi most ezen az Isten tiszteleten még jobban megerősödjék. És mi, Urunk, teljesen fölfrissülve, a Te benned való bizalomban mehessünk tovább és folytathassuk tovább a mi életünknek az útját. Ehhez kérjük, alázattal kérjük a Te szent lelkednek a segítségét és áldását ígéden keresztül, Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igénye, amelynek alapján most az ő szavát szeretném hirdetni közöttetek, írva az elég felolvasott példázatban, tehát a Máté Evangélium a 25. része 1-től 13. terjedő verseiben, de különösen az első és a 13. versben a következőképpen. Hasonlatos lesz a menyeknek országa, am a ma tíz szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a hőlegény elé. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Kedves testvéreim, amint tudjátok, Advent első vasárnapjára gyülekeztünk össze mostan ebbe a templomba Isten tiszteletre. Tehát újra ránk köszöntött az az időszak, amikor a keresztjén hívő embereknek a reménysége úgy irányul Jézusra, ahogyan ő azt meg is ígérte, akkor, amikor még itt járt közöttünk, hogy tudnék visszajön erre a földre, nagy hatalommal és dicsőséggel ítélni eleveneget és voltakat. Ezért olvastam föl Advent első vasárnapján Jézusnak ezt a nagyszerű adventi példázatát, amelyben... A jellegzetes adventi várodalomról van szó. De rögtön a legelején hadd jelentsen be hogy most ebben a predikációban ennek a példázatnak csak egyik részletével, egy kis részletével szeretnék foglalkozni, és hogyha Isten is úgy akarja, is élünk, akkor mához egy hétre szeretném folytatva majd elmondani ennek a példázatnak a többi tanulságát. Ími <kül> tehát azt olvastuk erről a tíz nyoszoljó leányról, hogy kimené, elővették lámpásaikat, és kimenének a vő elé. Mi csináltak tehát ezek a tíved? Vártak. Várták a vőlegénynek a megérkezését, a mennyegzőre. Szinte az egész magatartásukat ez az egyetlen szó határozza meg, hogy vártak. Vártak valakit, vagy vártak valamit. És én azt hiszem, testvérek, hogy éppen ez az, amiben ez a tíz szűz, ez a tíz nyoszoljó leány a legjobban hasonlít a ma élő emberiséghez, vagy általában egyáltalán az egész emberiséghez. Mert várni jellegzetesen emberi tulajdonság. Az ember tulajdonképpen mindig vár valamire, mindig vár valamit. Már egészen fiatalon várja azt, hogy na majd, ha felnő, majd, ha nagy lesz. Azután megint később várja azt, hogy majd, ha megnősül, vagy majd, ha férjhez megy. Aztán megint később, majd, ha gyermekei lesznek, vagy ha majd, majd a gyermekei is felnőnek. Azután megint, hogy majd, ha nyugdíjba vanok, Volt idő, amikor rettegve vártuk a háborúnak a kitörését. Azután volt idő, amikor reménykedve vártuk a háborúnak a befejezését, és a békés időszaknak a bekövetkezését. Mindig várunk valamit, mert általános emberi tulajdonság az, hogy várunk. Mert a váradalom ad valami értelmet és valami célt az ember életének. És tudjátok, a legnagyobb baj az, amikor valaki már nem vár semmit. Amikor csak úgy rezignáltan mered maga elé, és úgy gondolja, hogy most már néki nincs mit várnia ettől az élettől, ha csak nem a halált. Igen, testvérek aki úgy érzi, aki azt mondja magában, hogy mire várjak én még, az tulajdonképpen arról tett bizonyságot, hogy az életnek az ő számára már semmi értelme nincsen. Elfogyott már minden reménység. Nos, az általános emberi váradalom, az emberiségnek az általános váradalma az utóbbi időben meglehetősen összekúszállódott. Még a múlt században, tehát a 1800-as esztendőkben, különösen annak a második felében, valahogyan úgy optimistán, Verne Gyula és Jókai Mór fantáziájával várta az emberiség azt a világot, amelyeket a sokat ígérő technikai fejlődés fog majd megvalósítani. A ma élő íróknak az utopisztikus regényei azonban már tele vannak a legrettenetesebb szörnyűségeknek a látomásaival. Míg régebben az emberiség a technikai fejlődés beláthatatlan, korlátlan lehetőségeiről álmodott, ma pedig szinte minden erejét arra koncentrálja, hogy éppen a technikai fejlődés által most már lehetővé vált és megvalósítható lehetőségektől hogyan tudna megmenekülni. Ma nagyon éppen ezért különösen sokat foglalkoztatja az embereknek a fantáziáját az, hogy mit várhatunk, hogy mire várjunk, mire várunk. Tényleg mire várunk, testvére? A kétezredik esztendőre? amiről olyan sok utopisztikus gondolatot olvashattunk már regényekben, újságokban, közleményekben? Vagy a Huxley által megálmodott szép új világra, ami magában véve is olyan rettenetes? Vagy pedig mindennél rettenetesebb és borzalmasabb atomrobbanás által okozott egyetemes pusztulásra? amire szintén képes ma már az ember technikai fejlettsége? Ez a kérdés, hogy mire várunk, lassan, szinte kezd átformálódni, és így mered az emberiség elé, hogy mi vár rány? Vajon milyen ismeretlen partok felé halad az emberiségnek a hajója? Igen, a régi, a régebbi reményteljes várakozás helyett ma egyre inkább szorongó várakozásban él az emberiség. Most testvérek, amint hallottátok, a felolvasott történetben Jézus is várásról beszél. Ez a tíz nyoszó ez a tíz szűz szintén várt, a várakozás álláspontjában él. De az ő váradalmuk valahogy lényegileg más volt, mint az emberiségnek az általános váradalma. Az ő váradalmuk jellegzetesen adventi várakozás volt. Nem arra irányult ez a váradalom, amit az emberi erő, vagy az emberi bölcsesség, vagy az emberi hatalom, vagy a technika képes megvalósítani, vagy akár elhárítani, sem pedig nem arra, amit az idő múlása szinte természetesen hoz majd magával, mint például a megöregedés vagy a halál, sem pedig nem arra, amit az események ilyen vagy amolyan alakulásából kikövetkeztethető és előrelátható. Tehát ez a tíz szűz nem a modern ember akár optimista, akár pessimista, utópisztikus várodalmában élt, nem. Itt valami egészen másról van szó. Itt arról van szó, hogy valaki jön, valaki érkezik, valaki szembe jön velük a túlsó partról, a túlsó oldalról. És ezek az emberek itt, akikről a példázatban van szó, semmit nem tehetnek azért, hogy ennek a valakinek az érkezését és az elevaló találkozást akár siettessék, akár pedig elhárítsák, vagy késleltessék. Tehát itt nem arról van szó tulajdonképpen, hogy ők akarnak elérni valamit, valami olyan célt, amit ők kitűztek maguk elé. Valami itt arról van szó, hogy valaki másnak van célja ővel. Mert valaki útban van feléjük. valaki már elindult szembe velük, csak még nem érkezett meg, de jön, és ők erre várnak. Ők ezért várnak, ők ebben a bizonyos váradalomban élnek. Ez a mi adventi váradalmunk is, testvérek, mert ez a jellegzetesen adventi váradalom. Várjuk a beteljesedését annak az ígéretnek, amit Jézus tett, amikor azt mondotta, hogy ő visszajön. De hát mit is várunk hát, és mire is várunk hát mi akkor, amikor Jézus visszajövetelére várunk amikor Jézus visszajöveteléről beszélünk egyáltalán. Ez mindenek előtt, kedves testvéreim, azt a feltétlen bizonyosságot jelenti, hogy az a sokszor kúsza, össze-vissza és összefüggéstelennek látszó eseménysorozat, amit mi röviden történelemnek nevezünk, egyszer egészen bizonyosan célba fog futni, el fogja érni az értelmi. Nem értelmetlenül és nem véletlenül történnek az események. És nem azért fog célba, célba futni, mint hogyha mi emberek képesek lennénk, akár a saját életünknek a folyását, akár a történelemnek az irányát valamilyen általunk megszabott cél felé irányítani. Ó, dehogy! Mi mindig csak sötétben fogunk tapogatózni. Sőt, még a világnak a hatalmasai is, akik a történelmet csinálják, azok se tudják előre kiszámítani, hogy merre fog majd futni tovább az a vonat, amelyiknek a váltóit ők kezelik mostan. És így vagyunk minnyáján a saját egyéni életünk folyásával is. Melyik önk tudná azt megmondani ma, hogy mi vár rá holnap? Vagy pláne holnap után. Hanem azért fog célba futni minden, mert ezt a célt valaki más szabja meg a számára azáltal, hogy ő maga ott lesz majd a célnál. Hogy ő maga lesz majd a cél. hogy megjelenik majd egyszer, meg fog jelenni a világnak a horizontján. Ezt fejezi ki tulajdonképpen ez az íge, amit ezekről a szüzekről van megírva, hogy vevék az ő lámpásaikat, és kimenének a vőlegény elé. Tudjátok testvérek, hogy milyen nagyszerű dolog így élni? Abban a bizonyosságban élni, hogy Jézus jön, tehát az érkező, a visszatérő Jézus elé, mint egy kimönve élni, hogy milyen nagyszerű ez. Hiszen másként él az, aki tudja, hogy mire vár, és aki tudja, hogy mit várhat minden eseménynek, ami történik akár kellemes és akár kellemetlen, akár örvendetes, akár tragikus az az esemény. Minden eseménynek egyszerre megváltozik az értelme. Megváltozik a jelentősége abban a pillanatban, hogyha tudom, hogy valaki egy drága, szent, hatalmas és engem nagyon szerető valaki jön szembe vele, jön elém, és én megyek felé, hogy az egész történelem az ő lábai elé torkolva, fut célba és ér véget. Igen, testvérek, ha tudom azt, hogy hol végződik egy út, és hogy hogyan végződik egy út, akkor a közbül lévő útszakaszokat is egészen más lélekkel és egészen más reménységekkel élem át, és teszem meg, hol végződik az út? Nos, Jézus lábaimá. És hogyan végződik az út? Nos, jelképesen mennyegzővel. Tehát valami kimondhatatlan, nagy, boldog, örvendetes találkozással, amire mi meg vagyunk hívva. Aszkál mondotta egyszer azt, hogy felséges dolog lehet egy olyan hajón utazni, amelyiket bár ide-oda dobál a vihar, és amelyen bár átcsapnak a hullámok, de amelyikről mégis tudom, hogy biztosan be fog futni a kikötőbe. Nos, esvérek, <kül> szokták mondani, hogy az élet Kaland. És valóban van benne valami, hogy az élet nagyon sokszor egy nagy kaland. Micsoda a kaland? Olyan sorozat, amelyiknek ismeretlen a kimenetele, a végkifejlése. Ki tudná megmondani közülünk azt, hogy milyen lefolyása lesz a saját életének? Hogy milyen örömök, vagy milyen szenvedések? hogy milyen magány, vagy milyen reménységek beteljesülése vár még reá ebben az életben. egyikünk sem tudná megmondani. Tehát ilyen értelemben kaland az életünk. De az adventi váradalomban élő ember nem úgy éli meg az életének ezt a nagy kalandját, mint ahogyan a detektív regényekben van megírva. A jó detektív regény is kalandoknak a sorozata. De a feszültség abban van benne éppen a jó detektív regényben, hogy az ember az első laptól a legutolsó lapig nem tudja, hogy mi lesz a vége. Nem tudja, hogy mi lesz a kimenetele. Hogyan fog bevégződni ez a történet? De másféle kaland is van. Vannak nagy klasszikus regények, vannak nagy tragédiák, amelyekben az olvasó már előre tudja, talán az író már az alcímben jelzi, hogy milyen tragédiával, vagy milyen optimista véggel, happy endel fog majd végződni ez a történet. És itt a feszültség nem abban van, hogy na hová fog kijukadni, hanem sokkal inkább abban, hogy mi minden fog történni még addig és azért, hogy a történet elérje azt a végcélt, amit az olvasó már előre tud. Nos, testvéreim, Paszkál az előbbi hasonlatával éppen azt akarja mondani nékünk, hogy Isten, ami életünket nem detektív regényszerű kalandnak szánta. Nem olyan összetüggésselen és értelmetlen esemény sorozatnak, amelyiknek nem tudjuk a végét, hanem az első laptól kezdve már, igen a Biblia első lapjától, meg az életünk első lapjától kezdve, amikor a fejünk fölött elhangzott a keresztségi áldás, tudtulatta a számunkra, hogy hová fog kiukadni az életünknek az útja. Tudtulatta, és mi is tudhatjuk, hogy végül egyedül a győztes Jézus marad a koronton. És hogy az életünknek a látó határának a szélén, és a történelem látóhatárának a legszélén ott áll valaki, akinél minden út a véget ér. Lehet, hogy útközben még sok mindenféle furcsa kalandban lesz részem de akkor is tudom, hogy a hajóm befut a célba, És lehet, hogy viharok tépáznak meg útközben, az is lehetséges, hogy napsütötte, rendes nizeken fogok majd tovább evezni, de utam mindenképpen Jézus elé vezet a vele való négy szem közötti találkozásra. Isten részéről az életem olyan, mint egy pontos szabályok szerint jól megkomponált fúga, amelyben mindig megmarad a téma. Én sokszor ugyanezt úgy hallom, mint hogyha összefüggéstelen hangok zűrzavara, hangzavara lenne. De akkor is tudom, hogy a legnagyobb mester játszik az ő hangszerén. És hogy az életemben minden a nagy fináléra irányul. Tehát bizonyos fázisaiban lehet, hogy kaland az élet, de a végkifejlésében semmiképpen nem az. Más szóval talán úgy lehet ezt mondani, testvérek hogy az adventi váradalomban élő ember sohasem csavargója az életnek, hanem mindig vándor. A csavargónak nincs végcélja. Teljesen esetleges és véletlenszerű az, hogy az adott pillanatban éppen hol van. A vándor pedig életének minden szakaszában tudja, hogy útban van a végcél felé. A csavargót viszi a lába, de maga se tudja, hogy hová. A vándor pedig, ha esetleg nem látja is az utat, mert sötét van, de tudja a végét. Ezért van értelmetes testvérek minden jószándékú emberi törekvés amelyik igazán a javá akarja az emberiségnek. Ezért van értelme annak a nagy összefogásnak is, amelyik ezen a földön a békességet óhajtja az emberiség számára. Olvastam valahol, vagy hallottam valahol egyszer valakitől, hogy Amerikába, utaztába hajón, oda-vissza egy kutya is volt a hajón. Oda is egy kutya, vissza is egy kutya. Odafelé egy nagy fehér juhászkutya volt, amelyiket a gazdája rábízott a hajó legénységére, míg ő maga repülőgéppel tette meg ugyanezt az utat. Hát ez a kutya ebben a nagy idegen környezetben kutya rosszul érezte magát. El se tudta képzelni, hogy hol van. Szokatlan volt a számára minden szag, minden illat, minden helyzet, az egész imbolygó világ, amiben él, Persze, szegény kutya el se tudta képzelni, hogy mi az a hajózás, és hogy van iránytű, és van végcél, és van egyszer megérkezés. Szinte egy nagy állati nihilizmusban él. Nem is lehetett megvégasztalni az egész út alatt. Visszafelé utazóban Megint volt a hajón egy kutya, egy kis ölep, de annak ott volt a gazdájai. Ez a kutya is roppant idegenül érezte magát ebben a teljesen szokatlan környezetben. Ez se tudta elképzelni azt, hogy mi történik mostan vele. Ez is szűköltés, ez is félt, de amikor már nagyon hangosan dobogottak is kis kutya szíve a félelemtől, akkor nagy kutya bizalommal ránézett a gazdájára, mint ha csak azt mondotta volna, ha te is itt vagy, akkor nem is lehet olyan reménytelen ez a helyzet. És ebben megnyugodott. Megvan írva valahol a Bibliában, hogy a csecsevők szája által szereztél magadnak dicsőséget. Hát én úgy érzem, testvérek, hogy a kutyák tekintete által is szerel az Isten magának dicsőséget. Mi se tudjuk azt, hogy a nagy hajózási terv milyen törvényszerűségei szerint történik ez vagy az az életünkben. De ismerjük azt a valakit, aki ott áll a parancsnoki hídon, és aki ott vár a túlsó parton, a kikötőben. Mert Jézus a kapitány is, akinek a szél meg a hullámok engednek aki jár a vizeken, és egyúttal ő az a valaki is, aki a túlsó parton, a kikötőben vár vele. Minden bizonytalan, csak ez az egy valaki a bizonyos, aki velünk hajózik, és aki felé hajózunk, és aki elé meg fogunk érkezni és ha valaki elfordul ettől az egyetlen szilárd ponttól ebben a világban, leveszi róla a tekintetét, az úgy érezheti magát, mint az a kutya ott azon a hajó. Fély félelmektől körülvéve, értetlenül egy nagy, idegen térben. De hogyha újra ő rajta nyugszik meg a tekintetünk, akkor megbátorodunk. Nem azt jelenti, hogy akkor már többet fogunk majd érteni a hajózásnak a titkaiból, nem. De ismerjük a kapitányt. Ezek a szüzek, kedves testvérek, olyan emberek voltak, az SS szüzek, olyan emberek voltak, akiknek az élete egyetlen nagy pillanatnak a jegyében telik. Annak a pillanatnak a jegyében, hogy jön a vőlegény, és találkoznak vele. A találkozás pillanata jegyében. Vették az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé. Mert az, hogy a vőlegény jön, az biztos. Csak az nem biztos, hogy mikor. Lehet, hogy még ma. Az is lehet, hogy egy hónap múlva. Lehet, hogy tíz év múlva. De éppen a megérkezés időpontjának ez a bizonytalansága az, ami a végletekig fölfokozza az éber váradalmat. Tudjátok valahogy olyan formán, mint ahogyan iskolában volt akkor, amikor még oda jártunk. Hogy mindig el kellett készülni a leckére, mert, mert sose tudtuk, hogy melyik pillanatban fog fölszólítani a tanár felelésre. Tehát mindig készen kellett lenni. Éppen így nem tudjuk azt sem, hogy mikor jön elénk, vagy mikor szólít bennünket maga elé. Nem tudjuk azt a pillanatot, amikor minden, amit olyan nagyon fontosnak tartottunk, nélkülözhetetlennek tartottunk ebben a földi életben, tehát minden a világon a sikereink, a kudarcaink, az eredményeink, az eredménytelenségeink, az egészségünk, a betegségünk, a boldogságunk, a boldogtalanságunk, minden egyszerű, úgy elmerül a hátunk mögött. És senki más nem marad, aki érdekel még majd bennünket. Egyedül Jézus. Ezért kell vigyázni. És ezért kell minden pillanatban számítani rejárt. Mert minden óra, amit megélünk, annak az egy órának, annak az egy pillanatnak a jegyében áll, amikor majd egyedül fogunk megállni szemközt Jézussal. <höhem> és ha valaki úgy tesz, hogyha ez a pillanat nem érkeznék el az életében, az éppen a poennyét hibázza el a maga életét. Éljünk hát úgy, ahogyan ez a tíz szűz, akik elővették a lámpásaikat, és kimentek az ő legény elé. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, melyik napon, vagy mely órában győ el az embernek ti. Könyörögjünk hát, hinni taníts, uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts, majd ha kegyelmesen nézed az életem, állhassa csendesen, hinni taníts. 479. számú ének utolsó vers. Éges Istenünk, édesatyánk, hogy egy ilyen boldog és ilyen bizonyos váradalomban élhetünk mi mindnyájan, akik Te benned hiszünk. Köszönjük néked, hogyha nem tudjuk is az utat, amelyen haladunk tovább, de tudhatjuk a végcélt. És köszönjük néked, hogy ismerjük a kapitányt, aki ott áll a parancsnoki hídon, és akinek a tenger és a szél engednek, aki jár a vizeken és aki vár a túlsó parton rejánk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy tőled jövünk és te haladunk. A Golgotától a te visszajövetelet felé élhetünk. Hogy hátunk mögött ott van a nagy védelem, a megváltás, bizonyossága, a te Golgotai halálod és husvéti feltámadásod, Előttünk pedig ott van a diadalmas jövő, a te visszajövetelet. Ebbe a keretbe helyezve, had lássuk a magunk életének kicsi eseményeit, mindig örömeit, bánatait, kétségeit, szomorúságait, reménységeit vagy reménytelenségeit, és ebbe a nagy keretbe belehelyezve had lássuk azt a sokszor olyan, Húsza esemény sorozatot is, Urunk, amit történelemnek nevez az emberiség. Köszönjük néket hogy így adsz nékünk, Urunk, boldog reménységet, adventi reménységet, és hogy ezért nem hiába való küzdeni a jóért, harcolni a bűn ellen, követni téged, megtagadni magunktól mindent, ami elválaszt bennünket te tőle, hiszen ott végződik az életünknek az útja te lábaitán. Semmit nem tudunk olyan bizonyosan, mint azt, hogy egyszer szemtől szemben fogunk állni egymással. Te meg én, te meg mi, ó, legyen áldott, ezért a boldog találkozásért a te szemben. De hadd legyen ez a találkozásunk valóban boldog találkozás. Hogy ne félnünk kelljen ettől a találkozástól, hanem éppen ez sarkaljon bennünket, éppen a mában, nem csak a jövőben. Valóban oda szentelni az életünket a te szolgálatodra. Minden jó és minden igaz ügy szolgálatára, az emberiség javáért való munkálkodásra. Ami fele a szeretésére, éppen az a bizonyosság, hogy ott végződik az út a te lábaid előtt. Köszönjük néked önünk mindazt a jó szándékú emberi törekvést, amelyik ezen a földön éppen a technika által lehetővé tett lehetőségetnek, vagy elérhető lehetőségetnek az elhárításán fáradott és meg akarja menteni ezt az emberiséget egy nagy, egyetemes pusztulástól. Köszönjük ezt a fáradatást! És köszönjük néked, Urunk, hogy a Te egyházadnak szerte az egész világon, ebben a nagy munkában egyre több szolgálatjuk, és egyre érthetőbben és egyre hangosabban hallathatja a szavát. Könyörgünk, ami egyházunknak a béke szolgálatáért. Könyörgünk, urunk azért, hogy a magunk szívéből is úgy elradjon ki a békesség, a megbékélés mindenki iránt, hogy az áthassa a Földet. Könyörgünk azért, hogy a szakadékokat, amelyek ma még elválasztják egymástól a világrészeket, meg az embereket színeik és hajaik szerint, meg nemzeti tartozandóságuk szerint ezeket a szakadékokat is hadd tudja áthidalni a jó akar, a szolgálat készség. Kérünk téged, Urum, a boldogabb jövendőjéért ennek a földi világnak. Hadd érezzük át a sors közösséget mindazokkal, akik, akikkel együtt lakjuk ezt a, ezt a csillagzatot. Ezt a földet. És velük együtt könyörögve kérjük továbbra is, a te oltalmad alá ezt a földet. Hallgass meg bennünket, kérünk, Jézusunk nevében. Ám.